У нас є підстави гадати, що вказані громадяни на цих папірцях занотували шифр скриньки у камері схову. На вокзалі таких камер – чотири. Почнемо з цієї. Оскільки на обох папірцях цифри 2 і 8 повторюються, а в нас є підстави вважати, що Маляновський і Дворенко поклали свої, чи точніше не свої, а вкрадені речі в одну скриньку, то ми припускаємо, що 28 це номер скриньки, он вона, а решта цифр має тоді складати шифр, під яким покладено речі. Отже, залишається або 24-36, або 36-24. Можливо, ви, Дворенков, чи Вим Меляновський, щоб не гаяти зайвого часу, підкажете, який з них правильний. Запитав Маринич, збагнувшись, що коли брати всі комбінації, котрі можуть вийти з цих чотирьох цифр, то доведеться перепробувати не два, а більше двох десятків варіантів. Ні, нема куди поспішати. Грайтеся, коли маєте бажання. Все ж, яка не є розвага, закопили в губу Ювелір. Якийсь цирк? Нічого не розумію, нічого не знаю. Що від мене хочете? Роздратовано просичав Меляновський. Не нервуйте. Тоді спробуватимемо. Прошу, товариш Шурикен, беріть спочатку 24-36. Гамлет наблизився до скриньки. Не втримався, оглянувся на гастролерів, а потім почав повільно повертати важельці установки шифру. Все готово. «Попрошу, товариші, поняті, підійти і подивитися, який зараз на скринці шифр», – запропонував Маринич. Високий, сухий, з тоненькими жовтими вузиками чоловік підійшов до скриньки, придивився і сказав, «Дві тисячі чотириста тридцять шість». Другий, молодший, здалека глянув і ствердив, так і є. «А тепер, товаришу Шурикян, спробуйте відчинити дверцята». Гамлет потягнув ручку, дверцята не піддалися. Маринич дивився на Дворенкова, який бровою не повів, ніби нічого іншого він і не чекав. Потім на Мириновського, котрий далі жував губи. Намагаючись ніяк не виказати хвилювання, Анатолій спокійно промовив: Що ж, не це й виходить, тоді спробуємо інший. «Наберіть тепер тридцять шість двадцять чотири». Знову почулося характерне клацнення важільців. Гамлет кивнув і відступив на крок. Понятті оглянувши, ствердили набрано тридцять шість двадцять чотири. Шурикен потягнув ручку. Дверця та різко клацнувши, легко відчинилися. Грех, який стояв позаду з Ігорем Соломатиним, шумно зітхнув. Маринич швидко підступив до скриньки, витягнув з кишені картату носову хустинку, розстелив її на долоні і засунув руку в отвір. Повільно витягнув звідти модну наплічну сумку з написом «Айрофлот». Сумка була майже порожньою. «О!» – не стримався. «А ми все гадали, куди поділася сумка, з якою вас, Маляновський, бачили свідки. І чого б це такий легенький багаж, не тримати при собі. Але дещо в ній все-таки є. Побачимо. Усі перейшли знову до кімнати міліції. Сумку поклали на стіл, Михайло Йосифович заходився чекувати над нею, шукаючи відбитки пальцю. При цьому іронічним тоном, що дисанував із серйозністю моменту, примовляв. неодмінно мусимо знайти відбитки, неодмінно. Такі відчайдушні громадяни, котрі викликають таксі на обкрадену квартиру, звичайно, не натягали рукавиці, коли клали сумку в скриньку. Правда, я кажу, дворинко, о, дещо наче є. Дещо є, а як же? Коли вже в квартирах наслідили, то на сонці я знав, мусили. Він потягнув замок-блискавку, перевернув сумку. На стіл посипалися золоті персні, годинники, ланцюжки, пачка облігації, гроші. Одну хвилиночку грек почав уважно приглядатися до облігацій, перевертати їх.